Тільки раніше писали з прокляттями і лайкою, а тепер коротко і розумливо. Спасибі, хоч попереджають. Але треба вжити всіх заходів, – захвилювався Елпідифор. В ім'я Бога, в ім'я знедоленого люду, – палко вигукнув Найда. О, якщо вони насміляться, смерть їм! пощади. крикнув архідеякон, і очі в нього налилися кров'ю. Якщо я потрібен, то Господь захистить мене, мої друзі, – спокійно сказав ігумен, – а ця погроза не спинить мене на моєму шляху. У цей час підійшов до дверей Келії і промовив, – Господи Ісусе Христе, помилуй нас, – відповів Мельхіседек і додав тремтячим голосом, – і душу, і життя наше тобі віддамо. На порозі з'явився молодий послушник і, підійшовши під благословення, сказав, що прибули виборні від якоїсь громади з священником і просять, щоб отець Ігумен вийшов до них на пораду. «Поспішимо, браття, до прибулих», – промовив Мельхісадек. «Ти найда, підожди мене тим часом тут, щоб написати відповідь пресвященному епископу» переславському. а ти, Аркадію, передай утрапезну, щоб потурбувалася про гостей. Усе в руці Божій, закінчив Мельхіседек і поквапно вийшов з келії. Найда застався сам і довго ходив схвильований по келії. Від його швидкої ходи погасла і почала чадіти лампада, що висіла біля Христа низько над аналоєм. Але Найда нічого не помічав. Його охопила тривога за життя людини, великої душі, єдиного захисника вітчизни, що стояв на краю загибелі. В душі чинця закипала злість на ошалілих у своїй люті звірів, ладних підняти руку на все дороге для нього заповітне. Перед найдою постала страшною, кривавою картиною страхіття панських і латинських насильств, які він бачив останнім часом. Серед обгорілих руїн спотворені трупи, заплакані діти, кістяки, що гайдалися на деревах. «Так, правду казала панна, тисячу разів правду вирвалося у нього, і він сів у глибоке крісло. Думки його мимохідь полинули до печер, до лаври, до покоїв отця настоятеля, до Китаєва, і скрізь царювала панна. Образ її прекрасний, чарівний, вабив його до себе неземною красою». Палив серце, спопиляв мозок, яснів перед ним, як недосяжна, нездійсненна мрія. І чим дужче силкувався він одігнати від себе це видіння, тим яскравіше воно випливало з імли і полонило його цілковито. Його знову охопила невимовна гнітюча туга, близька до сліпого відчаю. Та невже ж не виб'юся я з-під влади цих чар, і вони до могили шматуватимуть мою душу. Божевілля, божевілля, я велетень, виявився таким кволем перед примарою. Куди тікати? На Афон хіба що? Покинути і батьківщину, і всіх, кого любив, за кост страждав і боровся, покинути. Та хіба й там не оживуть вони і не відгукнуться у кожному ударі серця страшним болем? Ех, гряса, не владна ти над цим, найда покилив на груди голову, Розбурхані почуття стали помалу-малу вгамовуватись і переходити в елегійні. Пригадалася Наді, з якою радістю, з якою соромливою ласкою зустрічала його завжди панна Дарина. І не хотілося йому все це приписувати, тільки її патріотизмові прагненню вирвати його з монастиря для боротьби з ворогом за вітчизну. Йому здавалося, що він мав право підозрювати в ній інше Ніжніше почуття. О, та ласка, та усмішка, ті очі, вони занапастили його, вони звели його з розуму. І от з того, де ці, є смертельна отрута. Хіба дочка вельможного пана, генерального Божого, може подумати про нього, як про рівну собі людину? Ха-ха, а ще батько й сказав йому про це, і навіть пояснив, що і в казці таке було б дурницею. А він, знаючи вже непереможну владу чарівниці, ще слухав її з захватом, пив з її рук убивчого труту. «Дурень, дурень! Коли вже втік однеї під власяницю, то не треба було слухати її слів, ловити її погляд, не виходити навіть з келії, коли сліпа доля заносила її в монастир. О, коли б випекти її з пам'яті, вирвати з цього дурного серця!»